kita kadang tak punya waktu untuk muhasabah ini. Kenapa? Datang ke masjid ketika sudah mengkawaman. Allahumma allahu aikum alaikum. Ashad wa la ilaha illallah. Kapan mau muhasabah? Assalamualaikum warahmatullahi. warahmatullahi. ini ini. Ya sebentar. Ya, ustaz. Sekarang lupa, iya lama pula imam ni yang berdoa. Imam tu pula disalah. La ilaha illallah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 yang sampai tak memperdulikan agama Allah, tak memperdulikan masjid, domi untuk karir. Ingat besok mati pagi, sore. Bahkan sebelum mati itu pun sudah ada calonnya. Tapi ibu yang diberikan Allah sunat ta ada. Tapi yang bekal menghadap Allah ni apa? Kalau sudah yang datang menelpon itu atasan. Oh ini di jalan macet total ni. Iya pak, sebentar, sebentar, sebentar pak, sebentar. Saya minggir dulu. Tapi kalau yang datang panggilan dari Masjid Ar Rahman Suria Duai singgah kita payah parkir <SILENCIO> <SILENCIO> payah. <SILENCIO> ada nampak ku cuma muat satu nampaknya dekat kantor perhubungan itu kan bisa kita masuk panjang waktu lagi zuhur tu kan sampai jam 3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 Kerana jauh 4 jam sampai ke sana Sampai sana muhasabah tak jadi Habis makan <SILENCIO> Tak bisa muhasabah Tapi bapa-bapa yang dari pekan baru Saya tengok semangat semua muhasabah Ini pekan baru saja muhasabah Jemaah datang dari Kuala Lumpur Dari Ipoh Dari uh, uh, Malakah Datang muhasabah ke Masjid Agung Anur Mereka mengaji Muhasabah diri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 Tengok sebelah kanan menangis, sebelah kiri menangis. Ah, aku pula tak menangis. Aku menangis pula Muhasabah Mu'asabah diri hasibu anfusakum mu'asabahlah dirimu qabla an tuhasabu. Sebelum kau dihisap, dihitung Allah subhanahu wa ta'ala. Wa zinuha timbang-timbanglah amalmu qabla an tuzanu. Sebelum amalmu ditimbang.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 Nuntur ayam, naik khotib ke atas nah. sampai, maulah. Oh. Sampai, bila dah terlambat, terlambat, terlambat motong ke depan, oh, terlambat, masya Allah, apa pun tak dapat. Malaikat sudah menutup buku catatan, asal naik khotib ke atas, malaikat tutup buku catatan, malaikat mendengarkan khotbah. Tapi khotib tu bahasa Indonesia, ya, Pak Ustaz paham eh, malaikat tu, paham, ada translitnya di sana.